і там обсушитися, обігрітися. У ньому ще жила невгасима іскра віри у людську доброту, і надія на неї, та на своє щастя. Але житла людського не видно було ніде, і не чути. А машини ніби десь прорвало, і йшли, і йшли шляхом без кінця. І світили на повні фари, раз створюючи Максимові дуже небезпечну ситуацію. Помалу надія на людське житло зникла. Вона розвіялася від знаного і усвідомленого тепер особливо чітко факту, що ні в якому житлі над шляхами, що стали ворожими артеріями, його не приймуть і не пригріють. Адже всі ті житла, обсаджені ворогом та його посіпаками, там його розстріляють, згідно з існуючими законами ворога. Та й не самого, а ще й низку неповинних людей разом з ним. Отож, хоч би він і надибав житло над цим шляхом, то що з того? Ні, там, звідки йдуть ці машини, не могло бути для нього щастя. Він йшов ще якийсь час шляхом інерцією, раз по раз припадаючи до сирої, мокрої, холодної землі. Нарешті інерція висякла. Тоді Максим звернув геть. І пішов просто в степ. Розділ двадцять другий. Милосердя. Над ранок і почав розгулюватися холодний північний вітер. Земля взялася корою дубіючи, і такою ж корою почав братись одяг на Максимові. Мокрий він крижанів, дубів, робився цупким, як дерев'яний, дедалі більше. Ставало тяжко рухатись. Так не би він був закутий у залізний суцільно летий панцир. Засунувши руки в рукави, він тепер уже не міг їх розвести. Рукави задубіли, та ще й попримерзали один до одного. І не було сил ті руки розвести. Ще живі, але вже скуті руки. Максима почав огортати жах. Замерзає. Живий, живісінький, на ходу і замерзає. Ще трохи, і він обернеться у задубілу мумію, що зупиниться та так і стоятиме посеред степу на ногах, примерзнувши ними до землі. Нагнувши голову, він вступав з усієї сили, але бачив, що туго посувається вперед. І ось скоро станеться, як у казці. Злий дух його оберне у крижину. Хоч би вітер перестав. Але вітер дме і дме, як зумисне. І розбирає його розпач, і розбирає його лють на вітер, немов на живу зловорожу істоту. Він лає його шалено, лає останніми словами, лає і бачить. Та ту ж він зумисне той вітер, і то не просто вітер, то воля злого демона, то злий всесвітній дужорстокості, злоби і наруги. Ненависницький і встивий. І тут Максим пригадує, що з ним уже раз щось подібне було. Це було там, на холодній півночі, у таборах знущання, наруги і загибелі. Там карали в лапках в'язнів за непослух, тим способом, що роздягали і ставили їх голих на морозі, обливаючи водою. А він, лютий вітер, студив їх поволі, Обертаючи в крижані стовпи. Він, вітер, служив тоді у штаті сів лагу, як ретельний і дисциплінований виконавець. Тоді він, Максим, вирядувався. Але той вітер догнав його тепер ось тут. Лють розбирає Максима така, що він вибухає дикою лайкою на весь голос, кляне вітер і цілий світ, мов божевільний. Вітер йому затуляє рота, не дає йому слова, і Максим скаженіє ще більше. «Господи, куди ж ти дивишся, якщо ти взагалі дивишся? Хіба ж це вітер? Вітер — це той пистливий і ніжний, що як усмішка матері голубив його колись у дні його дитинства на цій же таки самій землі. Він цілував і пустотливо гортав волосся. Ту був вітер, вітерець, а цей... А будь Богом і людьми трижди розпро-про-про-проклятий. І кляв, і кляв. Максим відчував, що йому ставало все тяжче і тяжче рухатись. Якась злобна сила його не пускала, приковувала, хотіла покласти на землю. І те, що він ніби кричав в то йому тільки здавалось. Він зовсім і не кричав. Коли б він зміг послухати сам себе збоку. То переконався раптом, що він не кричав, а тільки бурмотів, хрипко і божевільно. Потім лють минула і лишився жаль. Жаль видавлював сльози, що відразу ж замерзали на очах. Максиму желадин був опуститися на і благати той вітер, щоб він перестав, або хоч щоб почекав, якщо вже не може стати знову таким, як був давно-давно колись. Та відчував що якби опустився тепер, то більше б уже ніколи, ніколи не встав. А вітер однак собі дмухатиме, і ні тобі скирти, ні тобі хати, ні тобі нічогісінько ніде. Степ. По якомусь часі спереду щось забавваніло у сірій мрятці, ближче щось фантастичне насувалося назустріч. Хата, людська хата, ось вона, стоїть над дорогою, над самісінькою цією стоповою дорогою, по якій йшов Максим, уже наполовину обернений у крижину. Обставлена чимось, забарикадована від вітру, обтикана стовпцями і глицями замість тину. Хата? Одна однісінька, без ніяких інших будівель, але то нічого, для того, щоб урятувати людину, і цієї хати цілком досить. Максим зрадів їй, як рідній матері, хата, і люди в ній, люди. Підходячи, Максим чув, як у хаті щось гомоніло, хоч і було темно. Ніде не було видно і натіку на світло. Максим обійшов хату навколо і здивувався. Далебідь це була хата без вікон, без дверей, як у кась. Ні, вона була просто товсто обставлена очеретом, скошеним у літку надзелень і так висушеним. Очерет той був буйний, листатий і височенний. За ним, як за муром, не видно було ні вікон, ні дверей. Нарешті Максим таки знайшов у заглибині між очеретом двері. Така товста очеретяна корушина. тепло, мабуть, там у цій хаті. Знайшов двері і постукав. Мовчанка. Бурмотіння всередині раптом увірвалось, затихло, мертва тиша. Тільки вітер шумів очереті йому в улузі, гайдаючи буйний лист та лисиці вгорі. Максим постукав дужче. Мовчання мертво, глухо, ніби пустка. Тоді Максим знайшов віконечко, теж у заглибині, постояв якусь мить, вагаючись, може, там справді нікого немає. Але по деякому часі вухо знову виразно вловило гомін усередині. Є, там є люди. Максим постукав у віконечко, висунувши голову у заглибину, яку пащу. Гомін затих, мовчанка. Ще постукав, мовчанка. Настирливо постукав з усієї сили. Чаво тобі? — озвався нарешті злий жіночий голос. Озвався тією мовою, якою говорять усі чужі колоністи на пограниччі слобожанщини, по всіх отих люджах, верхолюджах, пожнях, верхопожнях. — Чаво тібі? — Люди добрі, — прохрипів Максим, зворушений до глибини душі людським голосом. — Люди добрі, пустіть погрітися. — Ну-ну, проходіся бі! — Трішечки, люди добрі! Мовчанка. «Перевзутися! Тільки перевзутися ж!» І переступив з неї на ногу, спіймавши себе на такій брехні. «Перевзутися! Господи! Він же цілком босий! Так він в житті ще ніколи не брехав перевзутися! Люди! А?» В хаті раптом закричало злобно, люто і глузливо на два голоси, чоловічий і жіночий. «Іди-йди! там?» Наші пашли і ти, сволоч, іди, іди к матері!» Максим відзначив, що той погрозливий чоловічий голос був зовсім молодий, і такий же молодий був голос жіночий. А як перекричали, настала тиша, а в ній чоловіче хтиве бурмотіння і жіночий лоскітливий смішок. Зливу жлюті. Закінчив уже якийсь інший, старечий, жіночий голос понуро.